Ebul Bahteri radiallahu anhu ka thënë Jemi nisur për umre, vizite qabes, kur kemi arritur në luginën e palmave dhe kemi parë hënën e re. Disa kanë thënë se i ka tri net, kurse të tjerët kanë thënë se i ka dy net. Pastaj, kemi takuar i bën abasin dhe i kemi thënë. E kemi parë hënën e re, disa për neshë thënë se i ka tri net, kurse të tjerët thënë se i ka dy net. A i pyeti, në cilën natë e kemi parë, i thamë, këtë e këtë nat Ibn Abbasi ather tha: I dërguari i Allahut alayhi salam ka thënë: Me të vërtetë Allahu e ka zmadhuar që të shihet. Ajo i përket natës, natës në të cilën e keni par. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.